بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین پیتے دا دین اللہ او آیات کم دا منافقان او ذکر جنگ پا مکبان دی دا اوزر شفا رسول کول نظر تب یاد منافقان او تذکرہ کی گیرابت واضح او دا دی روکو دالون بنی دوا آیت مجھلی دیکھ دیوید علی ذکر کی آو ورپسی دی روکو کی ورپسی آیت کی دیمت علی ذکر کی آو دی روکو کی بیا سنورم آیت کی دیمت علی توتل سلور آیاتونا دی پری روکوکی لنبانو دو آیاتونا کیاو دالا درم آیات کی دویم دالا سلورم آیات کی درم دالا منافکان نو ده وقت که مختلق واقعات نو ده آگه بارکی ده آیاتونا نازل شیوی دی نو آغا وره نو مطلب بوازش داستا تفصیلی واقعې مآوي له چې دوه حق په مکعبان له هم عبد الله بن منافق دي اسلام نه کسان واپس کړو صحابه هغه برکې رسول الله دی سره کې تعلق ا دا کار پرانی منافقان او بعضو صحابه یې نه کلي مې نو دو حط پاورا زمانی ملاسی شو لکر روایاتو پی رازی از دویم یو واکیا داسم شو واچی دم مکینا سخلق راگنا بیلی اسلام سا مدینی تراغ مسلمانان شو زاہری اسلام را نو بیا دی اوتل دم مدینینا اوتل او جلال جدا شن نووي اسلام ته خط له کې رسول الله مونږه طالب ایمان باندې پکم ایمان باندې چې مونږه تاخوا کې مونږ باندې د مدینه په ظاهرا له واست تجارت به کو او دا اغزه نه اوته شان ترال ساوودي باندې کوم اختلاف و دا مې وډاله چېر دا دیشر جنگي د لطکار دی کتلون په کار دي او بازو صحاباوی ندی ہو ایمان را لگا دینی دی کتلو پکا دی اگرچه دن تا پاتی نشو دی ملک کے پاتی نشو لالا خودارحال ایمان را لگا نور امدہ سیڈا لگت دوشان نزول نور امدی ہو بسنی بیانو بارحال لس منافکانو بارکی در تردد صحاباو تدر سلور واقعات اید آیات گاند نازل کری نو چا مدام خبره خبر اکولا بس دا خو کلمه غیلی دا مسلمانان دي بس لڑا تجارت دلڑا مدینه تزاد پی خران الادل تپا دی نشو او چا به نکتلو الگواری بس دی نخکارشو چه دا مسلمانان دی الله اللہ دا ایتون نازل که داگی وجیم بیان کلیں چه اختلاف نده پتار داگی دا پا رائیں بیان اوبل ڈلی بیان کرے و دہارے ڈلی خوکم بیان کرے درے ڈلی بیان کرے آدھائی خوکم بیان کرے اللہ فرمائی فرما تل منافقین فرما لکم سشیوی دیتا صلوی صحابو فل منافقین شیوی اے پا بارد منافقانو کے پیاتین دوڑلی اندر آئے پایتے بار سر سوکو اے کتلو سوکو اے نکتلو الگواری اللہ حقیقت واضح دایي بار کې اختلاف مته غومرا دي والله اركسهم بما كسبوا الله هغه واپس کړی دي بما کسبو په سبب دا غنی پاک باندې کسبو چې دي کسب کړ الله هغه دا خپل پاک په سبب نہ غی اللہ دخل نے طاقت سبب باندې واپس کړی دي کافرانو دې گمراهي اوس مسلمانانو د ویم وزن اشارته اتری دون ان تهدو من اظلم دا خصوصا هغه سره خطاب دې چې چاوی نه دا مسلمانان الله ایه تاسو اراده کوي چې تاسو هدایت کې ان یک تاسو هدايتي اتوه هغه خلق ته چې الله گمراه چې کم خلق الله د خلک نقاط په سبب باندې کفر توافس کو ان تاسو هغه ته هدايت ونوایي نو دا دی د کم منافقانو باندې اختلاف نشته بس دا ګمرا دي اوس یو خیال لا ګمرا کې نه داګه لپاره سو هدايت نشي لار ده هدايت پر باندې شو کول چې الله ګمرا دي دریم وجه اختلاف نه دې پګا دا رای مسلمانی کو سکے اغی خدا غالی جسمت اغی کا پیران نیتا سناږي شه ودلو تکورون ای خدا خو خیر لو تکورون دا چې تاسو کوفر وکړي کما کبرو څنګه رای مخک دینه کوفر کړه ظاهری اسلام نه را نه بیا لړنه چې کوم مخ په پلک کا پیران او بیا کو پر ظاهر کړه دک څه په تکون نو تاسم کو فرکه پتا سوا تاس دای سره پکو پر کی برابر شي چه سن ائکا قران دي تاکم مسر کا قران شي نو حال دې سره روز تعالی اشاره وکړه شاید ګمرا دي د دوی برخې استلا پونه ده پکردي الله تعالی خپل نفاق په سبب باندې ده هدایت نه ورپسی داغو اختلاف مکوی داغو وجه بیان کنیو ورپسی حکم بیانی دی بارکی چی قلب فتح لگی رب عمرادی کافران نو فلا تتخیو منہم اولیاء من سیتا سددین اولیاء دوستان حدی تفصیل میں مخ کے درہم اسی پارا کے کڑا نو مدارات وبرکی کافر سر معاملات جدا دی مدارات جدا دی او قلبی دوستانه نزله محبت دا نه راواله دا بن سر تک هم دغه قلبی دوستانه محبت دا نه کېد سره نو یو شرط لګاو د شان بنځان خوې کې په اسلام کې واه چې کم اسلام راړو ما کې کې اسلام د طرحدا خبره واه شهر مدینه تهجرت کې څنګه چې کلمہ واقع جواب باندې دا شرط او پردې ایمان نو هجرت هم شرط یو سریب قدرت او په هجرت باندې بیا باندې مکه نه هجرت اونکو سره قدرت نو ده باندې باندې مسلمان حکم نه جاريږي داوا ان لا زم مشو مو مشو هجرت کول نشي یا جنا نه باور لار یا کفران وبترل له نوو مخازورین او مستضعفین مخک تیر شي او که کومه مسلمان غنلشه چې اسلام به اړالندې اسلام د پارځشن کلمہ په جبهه اقرار شرته نو دا خبره مرله شرته چې د هجرتو په مدینه ده نه پرمه ای دا کفران دې تیسره بد دوستانه نه کوي تر دې کې ایمان یې مراله هجرت یې موکو اقرار هوک دوا خبره موجود کړي نو بیا کو سره کوي خیر نه الله تعالی شی فلا تک تخنوا من مم اولیاء دیپ دوست سره منی سے حتا یهاجروا دای چې ایمان رانی هجرت کی دانا چې تجارت له مدینه تلل شي یهاجروا سبیل الله هجرت کی په لار الله کې د الله د ایمانی هجرت ایمان رانی نبا بهر حال چې اقرار وکه هجرت نو مسلمان نی خواللہ ورکسی حکم بیانی کچری دا کارونه نکی نو بیام حکم بیانی یو حکم ایو بیان شای جو محبت و سر بیام اکاوی او بیام حکم دا بیانی چی اعاز ایو کو حجرت ایو نکا اسلام ارانالو فا ان تولو فخضوهم انی سیدی لڑا وقتلوهم او دی قتل کے حیث و جبتموهم جکن زاکی مونتر کہ حلی کا حرمی صبح جتلی نوال تعالیٰ کی ده حرم یو تعالیٰ کدر حل بے لکی گی بل در حرم بے لکی اللہ فرمائی حیث واجدتمو هم کم زمچون منتل نو بے قتل او اللہ فرمائی دین دوبارہ حقم ذکر کی تاکید کی مختی یو ظلوی بلا تتخیضو اولیا بیا اللہ وی ولا منهم ولیا قلبی تو استانا ولا نسویرون مددگار دا دینه م جوړوي اندازه هکو کوم <تصفح> شي دا لون نه نه چې بس د دې منافق قتلول خونا ناجایز نو جایز نو د نبی له اسلام دور کې اوسرب صرف دې خبره د وجه نه چې خلق به چې محمد علی اسلام خپل ملګری چې کلمه وی او یې نبی له اسلام باندې وجه نه قتل او د دې حکم فرظاهر شګا چې راغ اسلام اظهار او بیا واپس لل ندی دی سر پلکو فر ظاهر کونه دی او جی الله فرمایله نو منافق نه پاک چې ښکارا شنه د قتل ال بیا پشان نه کافر پکارني الله فرمایله چې دی واپس لړو والد الهجت اسلام نو والد په ان تول نو کو پر ښکارا ش پتهو لګی دا ښکارا کافرانو نو فخولوهم وقتلو الله دیونی سه قتل لګی کمزکی او وین دا چې د سر دوستانه مکه مې دوستي او منځ دی د دې پر ختم شي خدای دې پر کې نه الله څخه سسان وباسي او بایات کتا ستمد ده methodology کارته ده methodology د دې خلاصه نظام وای کانو د آیت مطلب وای سلام اسلام سلام فل جنگی پالیسی و دای پر شریعت حکمات مو پاگئی جنگی پالیسا کی صلح و صلح نویل اسلام لکس صلح یو خودے دب کر نویل اسلام صلح کرو یعنی دیر شروع تیدکا پیرانو من لیو خواہی کنی نویل اسلام تو صلح طریقہ کار او مسلحت داؤ چی آگئی سر صلح اکران دی نورتو ازگار یو یو کبیلہ بیوالا یو یو کبیلہ بیوالا نو تو لی ختم کلگیر چا پیرنا لکیسا پاک رئی نو چی دا سبا نو باز مصالحین اگا خو باہرحال دا آیتنا معلومی کی چک اگا خو دیدی اگا شریف کارا خو کم دی آغا آیات کی ذکر نلے چیئی سر تجاگران شکول اگا خو دیدی اگا خو سر سلحک لیدا چیزتا تسنوام خو طب اما سر امن جانگی گئے اما جگم کافر جانگی گئے سر امن جانگی دا سب کافر تا مصالح کافر گئے کی معاہد چنتاو سره وا دا وکړه خد unto الله د رونده ډلې کسانو سره بنه قتل کړي دی بنه قتلونه به کم کسان الا الذين يسلون عام کسان چې د دا کسانو نو ورسېدل چرته ورسېدل الا قوم انده کوم تورسېدل بینهم و بینهم بینکم و بینهم میثاق چه استاس تو وداغی پا مسکی عامد دے وعددہ صلح علم یہ لگا نو چه اغی خواتا و رسیدن لبی امن کیشو دی سر بجنگ نکا نبی نیسے نبی قتل وی نو اغی سر صلح علم نو اغی طریق اولان جنگی زکا استاس تو اغی سر نو یو وعدی والا سر جنگ نشتخو اللہ پرمائیلی دی چه داس خلق چه دا دینا اوطل اگرچه اسلام او حجراتی ندے کڑے دا دوالے ندی کڑی کارونا خوبیام دا سے کون سرور لے اغی سر پناوانا بسلا چه اغی سر تاسو صلح کڑی دن دیت بسنوان اسلام و صلح دا سے پاسدار کی نظم مسلمانان رو گو کی بے قتل کی نوالاو پر مال چه دیتا و بیا آمن میلاوی ایو او دوین دا او جاؤوكم حسرت صدورهم ایو قاتلوكم او یو قاتلو قومو ندرم بیٹا لکه دا مختلفوها مختلفو ترکیوی لکه سرکا ابن مالک مدلجی دا تبیلو بند مدلج دیسر نبی علی السلام صلح کریو دا چکم خبرمیاتو سکلا دیسر نبی علی السلام صلح کریو دیو تبیلو یا رسول اللہ تم انسرم جانگیو ا موږ تاسو رمځنجي تاسو رځوب ځنګيږي غيشر رمځنجيږي بقایدي ایمان مسله شو قريشوک ایمان را مکه ولا مونږ وبل عمر خليفه اسلام سره رسول هپا دیو چې مونته سناوي او مونږ سره چا پناه واستมายد هم سناوي ني دغه ازمالي یو صالحين یو هغه کس آنچه صالحين سره پناه والی دی باندې نه نه کتل او درین جاؤو کم حسرت صورو رو داغ کاترانو که تاسو ترال الیم مسلمانانو حسرت صورو رو داغی سینی تنگی شوی داغ کاترانو دسنتنگی دی ایو قاتلو کندا چه تاسو ر جنگو که تاسو سرم نه جنگی که تیجنگ نیعلم مولنی جنگ نه سینتنگ دی او یو قاتلو کوم او نه جنگی که د خپل کوم سره په ماییت د تاسو کې چې تاسو سره ملګری شیخ خپل قوم سره جګړو کې کافرانو سره نوداسین نه کوي او نه سر سر. تاسو سره جنګ کوي مطلب دا رنه دا اګیدا ال خجنګي کی تاسو سره نستاتب علی کافرانو سره جنګي دا چې کافرانو تاسو ته ملو شو نو تلح حمل هم نه مل خو بل اسلحداس د دې چیو طرف ته جنګ نه وړي نو, نو الله ودی کوم سم وای دی نیمه خبرم ده اندره نو دا حکمت دای دا بازته بیا دا حکمت او هغه ټانک چې الله تعالی بس دې سره کوي جنګ نه نه جنجو دی وي ته متوجي شهدي کې سموي الله مسلمانانو باندې دې کې احسان ذکر کیږي چې ګور ده الله احسان دا الله دې دې لکی را ټولې تاسو دې ته سموي دې لکی را ټولې دې تاسو قوت تا څو چیر تاسو سر جنګي غو نه هیڅ د مزه وباسه نه الله پرمیته زما احسان دې کدا سیم دې سیم کولی شې په تاسو مسلط کړو و تاسو کتل قتل کړو خدای نکلو ون کړو ان دا هغه زکه یې راوته لښو تاسو ترا نه چیر مون نه هیڅ سر جنګي تاسو سر جنګيو نه الله وی دې ور پس الله تعقیب ذکر دا دا تا تا دا کی یا خبر بیا ذکر کی یعنی انتظرکم دی جستہ د جنگ نه جدا شو بلن یوکات دیو کو جنگ هم نه کیتا سسرا والتاو السلام او تاسو ترپیش کشیم د صلح هکې پماجه عل الله لکم علیهم سبیلا دا دغه مندل الله و تاسو د پره اس دلیل اس لار مجګړ به خلق سره نشته چې کم تاسو مسالمین خوا ته لړل کم تاسو بس نہ غیث رکیږي نه تاسو رکیږي دا د رکی دا دوه آیات کې ذکر دي الله او تاسو د پر اس لار نشته د دې په مقابله کې هیڅ درمه جن نه کوو نو دې آیات ته خبریا درسلام عبد الله نه په سویلې آیات منسوخ دي نو مطلب دا چې د دې حکم ختم به خدا هغه ټیم سره حکم داو چې دا لازم ده صلح مسلمانانو باندې وګړي چې واجب وو تا سره رسول حقین بس دا صلح بادا غین قبل ہے دا د اغه تیم ولا حکم دا خاتم الرس دې تیم کې اوس ایمان ته اختیار ده کافر مجاهدین تا یا د مجاهدین امیر ته حکم وکي چې رسول حقو نابوری ک زمون په کې پیداوې د مسلمانانو په کې پیداو مقادوی ذکر رسول خپل ما پادی د چیم په مقا باندې دشمن ځانته کمه دشمن یعنی مطلب دا قیل حال زان تیارے مختلق مقالی نو دی وقت دا حکم نشت دا ختم دی مسلمان امیر او مجاہد دا گنی چیدی که زمان پایدہ رسول حدیو کی که مسلحہ پیدہ پاکینی نو اختیار دیو نو بارحال دا لزوم آغا زمانی سر او قزدہ حکم نشت اس امیر المجاہدین تا اختیار دے که مسلحہ پاکیوی سلحری قبول کی که مسلحہ پاکینی نو سل ور پسی اخیری تمرکز کوي درم درم تمرکز کوي ستاجی دون اخرین یویډون ای منو کو میا منو قوما الاو ابن الله دال زسدا تاسو نمازونه وتشینو نه ته کاندې په نه پاک ایمان ایمان کوي بلال الله زسدا ستاجی دون زرد جتا سو اومه اخرین سنور کس دابل کبیل و بنو عصد بنو عطفان دیوهود کبیلیوی غٹ غٹو مدینی قوش شاکر دی رہی بازوی بنو عبدالدارو مداب بنو عصد او بنو عطفان دا جیوو دی منافقت کن منافقت کن دا تو چه خپل کوم بوپره خپل کوم تغیرزن دا ایمان بوپره شادودان مسلمانان باربوکین نوازو باللہ غلطی خبری پوری آدا سدا سی جنال فاسب او چې نبی عليه السلام سره ملاونی او دسته صبح دین باندې نو دلته مسلمانانو د دیمون ایمان اوره حالت ده تمصور کو بل ان تاس ذکر کو نو اسد او بنو اي طندا سموناتکان ولا برمای چې وی دون ايمنکم بل دل داسر تاس نن په پنه ځان بچی کلمه وی نو مسلمانانو وای خوب و رضایت ساتھ دیا و بلے دلے کے پرکتے دا غیب جنگ سینو تنگوا دی بارک اللہ وی قلما روکو الالفتنتی ارکی سو پیها هر کلچ دی پتنی ترہ طلب کرشی واپس کلچ دی پتنی تا نو ارکی سو پیها دی داخلو ایش بارے کی روک آسل کی ارکاس ویلے کی که اولتا تا چو اولتا سالے نو مطلب دارے سام پمند و تورجی بس دائی طبیعت گ او شرک او قربتاو د مسلمانانو جګړه ته اوبل للی شي نو پاږه کې بیا انتظار نکي په الله او ځان بچی او مکیټو کله ما ردو هر کله چې اوبل للی شي الالف فتنه تا د مسلمانانو جګړه ته راغتا اور کې سوتي ها ندی داخله ول شي پاږه کې دا ته بیا د غزې نه له نه د خبر برکه خبره د دې حکم سره ورپسې حکم بیان کی کچری دیدک خبره دا درې سلور خبره دیدانه کئ نو څنګه چې دونه حکم قتل او ارزه سلو قتل او بس د دې حکم نه نه الله د دې حکم ذکر کئ فإِن لَم یَعْتَزِلُوکُم کديستا سود جننه مخوانره جننه Juda نه شو جنکئ درې وایکو الیکم السلام تاسو ته پېش کړي اونکه د صلحې صلح ته پېش کړي جن باندې وړاندې ولنم یو لم يقف ايديهم بللا سنن د جن باندې مظاهري نپد باندې الله ویني کې په حضور ديل او دي قتل کایف ستقبتمهم كم زه کې چمو مه ادي باندې دلښت الله ویني کې اولایګه ځا ته سنجي سلطان المؤمن دي باندې پر خار د نو اخکار دلیل پیدا غشکنا چه بور انا صلح تا تیاری گی نا ده جنگ نا بندی گی مسلمانانو دیوتا اللہ صلح تا تیاری گی چه اگه ده جنگ نا بندی گی صلح تیاری گی ده کتال لاس ننیسی نو مسلمان بوتا لاسو نا بندی یا اللہ اخکار دلیل پیدا گا باز دی سر جنگ کوئی دیو مردارا نو بار حد دلو کی چه اگه مناتے کانو این نه فق شو در اي حکم قتل <سؤال> او نویلش او د اخیری پر کیم چې بس د جنگ نه لاس ننی سیسل هتا نه پېش کی د نه حکم قتل او نیول شو ارز کیږي او منځنۍ کې کم ذکر شو چې کم صالحین کوم تورل یا کومي صالح شو یا داسې چې اغه د جنگ نه سینه تنگ شوه د یو طرف ته نجنګي نو د اغه د پر الله وي امن شو تاغه سره مجنګي بس ته فَمَالَكُمْ فَسُشِوِدْتَا صَلَّرَا فَمَالَكُمْ فِلْمُنَافِقِينَ سُشِوِدْتَا صَلَّنَا فِلْمُنَافِقِينَ چې په باردہ مُنَافِقانو کذب او تېني ګرځې دُنیا تاسو دوډاوی والله حالاده الله چې د یار کڅه هم واپس کړي دي دی دما کسب په سبب د کسب چې دې کم او نپاک کړی اتریدون یتاصریاد لره ان والا وګنئ دی ته مهتدین وه هدایت والا ان تهدو داج تاسو دی هدایت والا وګنئ داج تاسو هدایت او الله چا غیل والا وګنتا سو ته هدایت الله دایره د مکو دی په سبب د خپل نفع اته د کوي ان ته دوه د چا ته هدایت ولا وای من اغچاکا اضل الله چې ګمرا کړ دی اغل الله او ميه يذل الله او چا چې ګمرا الله تعالی فلم تجد لهو فست बाहेरګه زموږه مو له له د جپا سدينا سلام هدایتو ودو دیق و خیلت دلو تک پرونا دا چه تاسو کفر و کئی کما کفرو لکسن چدی کفر کڑ دے فتا تونونا پس شیطاسو سوائن برا فلا تک منهم پس تاسو ح تردي پري وهاجررو چې هجرتو ک پ صبي للله پلاند الله کې فنطله کجردي والدل ایمان او هجرتنا فخو هم فتوني سادي ل را وَقَتَلُوهُم مَّوْقِعَةً كَثِيرَةً حَيْثُ قَالُوا مَكَانَ كَوَجَدْتُمُوهُمْ جِثَاءَ عُمْمَ دِيلَرَا وَلَا تَتَّخِذُونَهُم أَوْلِيَاءَ مِنْ حِسَادِكُمْ وَلِيًّا وَدُسْتًا وَلَا نَصِيرًا وَمَا ذَا جَارَ إِلَّا الَّذِينَ مَضَرَّاتِ سَأَ يَسْلُونَ إِلَى قَوْمٍ ن ج miستا so او miز آ ک میثکن ل بوا سراس او جاو کوي راشي تازتا ل م كبير حسران شودره هم چې تنګشي سینې ده دې د دې خبر نه یي قاتلو کوم دا چې جامو کتاب سره او یو قاتل قومه هم یا قوم دا چې جنګیږي مایت تاسو کې ما قومه هم خپل قوم سره تاسو پر درې کې خپل کووي الله وي دې سینې تنګ دې زیرا ندي سن ثاون کټلو لشت احسان الله بیا وانا ان شاء الله په چیرې ووټې ونه لا لا صلاتهم علیکم دې به مسلحت کړو تاسو باندې فلا فاتلو کومه پسامه تاسو نه بیٹه تل کړو الله احسانته ستاسو رو تاسو تراله او بس مونږ تینا وباسه فإنه الله فرمای کچې دې يوسف جستاسنا بالام قاتلكم فاذي جن كيتاز سرا وانقوا اليكم السلاموا فاش قدي السلامه, السلامة فما جعل الله فسنل غرضه لله تعالى لكم استشره علىهم بمقابله ذيك سبيلا نرد جن ستجدون سنور خلقكم بد اسد او بنيت یوری رولا چې غی اراده لري اي امنو کوم دا چې تاسو نه امن کیشي په سبب بنې پاک باندې و هم او دی امن کیشي د خپل قومنا په سبب د وپاک باندې اریسره موافقه تو کې مسلمانانو سره مونږه ځې تو وَيَأْمَنُونَ أَوْ دِي أَمَن كِشي قومهم دخل قومه په سبب دموا پكداږي كلما هوت هر کلچ دي ابلشي وافسلشي الى الفتنه فتنه طرفتا جن طرفتا شیر او کې سوتي هادي داخله او شيغي کې فإل لم يعتزلوكم ندري الله باندې چې دا ला گزي लोगم ک چेدي سرत شو जदाستا सुنا எனન دज ताسوना و إلي को مستلم شक اصلا ما ده سلحه ویقفو ایدیوهم او دیبان نکلل لازم اقبل ده جنس تا سنا فخوضوهم فسونی سا دیلرا وقتلوهم او قتل کیا دیلرا حیثو پا اغم کان کیسا قفتووهم ما دیلرا و هنالك ذاك سانجدي جعلنا لكم الله منظر ذولي السلطان عليهم بمقابله ذي كيه سلطان مبين حجج او دليل واضح دا وازير دليل چي لاس نه باندې نوکات لوي کا ټول جائز دي <أخم> يا ولي ولي یا الله اختلافاتنا دغلت و خلقنا کریم و احدا امن نسا کم نمنا پکانو سفات چیزی کرتی یا اللہ دعا و دوکا کریم و احدا اردہ سے خلقنا مسلمانا نسا دی یا اللہ رضی شیخ بالرزا نصیب رسول اللہ تعالی